Kami akan hadirkan kurang dengar anda sebuah materi dari pembahasan dialog Padang Mahsyar yang disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Hafizullah Ta'ala. Sekian dan kita simak bersama materi kajian dari dialog Padang Mahsyar berikut ini. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 yang taat Allah dan Rasulnya, fakad faza fuzan Amma baghd. Kau muslimin, dan muslimat, al-hazirin dan al-hazirat. Rahimakum Allah. Puja, puja syukur. Seharusnya senantiasa menghiasi bibir seorang manusia yang mengerti akan rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa dicurahkan kepadanya oleh Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah setiap hari setiap saat ia selalu bergelimang dengan rahmat, nikmat, anugerah daripada Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah tanpa rahmat dan nikmat Allah tersebut maka kita sebagai seorang manusia tidak akan mampu melakukan apapun aktivitas seringan apapun pekerjaan ketika muadzin Mengajak kita untuk salat ke masjid Kita sadari atau tidak Kita mengakui kelemahan diri kita sebagai seorang manusia Seperti yang Allah terangkan dalam surah An-Nisa وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفًا Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah Ketika muadzin mengajak kita ke masjid حَيَّ عَلَى الصَّلَاه حَيَّ kita menjawab la haula wala quwata illa billah andai seorang muslim dan muslimah merenung memikirkan apa yang menjadi seruan muadzin dan apa yang ia jawab dia akan termenung Bahawa sesungguhnya jawaban itu adalah bukti daripada pengakuan diri Bahawa kita tidak memiliki kemampuan apapun ketika muadzid mengajak kita ke masjid hai ala salat, mari ke masjid kita laksanakan salat hai ala al falah mari ke masjid kita menuju kemenangan yang hakiki kita menjawab la hawla la illa tidak ada daya dan upaya tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk datang ke masjid menjawab seruan azan yang mungkin jarak rumah kita ke masjid hanya 10 meter yang mungkin jarak antara tempat kita ke masjid hanya 20 dan 30 meter kita mengatakan saya enggak punya kemampuan dan saya tidak memiliki kekuatan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kekuatan itu kepada saya hanya untuk melangkah 10 20 30 meter kita mengaku aku enggak kuat kalau Allah tidak berikan kekuatan itu Aku tidak sanggup kalau Allah tidak berikan kesanggupan itu kepada aku. Kalau hanya untuk sekedar melangkah 10-20 meter kita tidak sanggup dan kita akui itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang jauh lebih berat daripada itu tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita? Salawat beriring salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tercinta. Imam dan pemimpin kita Di dunia dan di akhirat Suri taulah dan Yang membimbing kita ke jalan yang paling lurus di permukaan bumi Yang membimbing kita ke jalan yang paling baik Andai manusia menyadari Yang telah berjuang Dengan perjuangan yang teramat berat Untuk menegakkan Islam di permukaan bumi Pengorbanan demi pengorbanan telah beliau lakukan Daripada harta Tenaga, fikiran bakatan, Bahkan tetesan darah beliau mengalir Untuk menegakkan risalah Islam di permukaan bumi Dengan izin Allah Sebelum beliau wafat Islam telah menyebar di permukaan bumi وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ afwaja. Engkau melihat wahai Muhammad, manusia telah berbondong-bondong masuk agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Kemudian Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwarisi dari generasi ke generasi, dari masa ke masa sehingga datanglah zaman kita. 1400 tahun lebih. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang kita cintai Alhamdulillah Di bumi yang berjarak ribuan kilometer Di zaman yang telah berjarak Sekian belas abad dari zaman kenabian, Kita masih merasakan Cahaya iman Dan kita masih merasakan Indahnya Islam Walaupun kita sadari Atau tidak Kita akui atau tidak Bahawa keimanan dan keislaman yang dibawa terang benderang di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di zaman sekarang terasa begitu redup Di zaman sekarang terasa begitu redup Karena sangat sedikitnya manusia yang mau berjalan di atas Keimanan yang sesungguhnya Hanyut oleh propaganda maksiat Yang didukung oleh orang-orang yang sangat banyak sekali Kita berdoa Semoga banjilis ini merupakan majlis yang bisa mengangkat keimanan di daerah Kapuas dan sekitarnya yang dilanjutkan dengan majlis-majlis yang lainnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar bagi segenap bapak dan ibu saudara dan saudari yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan majlis-majlis ta'lim tablik ta'lima kabar yang di sini adalah fondasi daripada keimanan itu akan tumbuh bapak dan ibu Hadirin ul-hadirat sidang majlis rahimakumullah Di dalam tema yang telah dibawakan oleh pembawa acara tadi akhuna Bahawa tema kita pada hari ini adalah dialog padang mahsyar Perlu kita sampaikan Bahawa Al-Quranul Karim Yang telah Allah turunkan kepada kita Menerangkan segala sesuatu dan tidak menyisakan segala sesuatu untuk diterangkan. Wanazzalna alai kal kitaba tibyanan liqul lishayi di dalam Surah An-Nahl ayat 89. Kami turunkan kepadamu kitab wahai Muhammad tibyanan liqul lishayi menerangkan kepada mian. Mereka membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menertawakan orang yang beriman. Ketika orang yang beriman mengikuti Nabi mereka yang mereka cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memproklamasikan bahawa dunia adalah kehidupan. Namun ada kehidupan setelahnya. Setelah kematian, kita akan dihidupkan kembali orang-orang yang beriman. Diketawakan orang-orang kufar dengan menyatakan... Wadzharbalanah maha lawan siakan alqah kalama yuhil alramawiyarim mereka datang kepadaMu dengan membawa tulang belulang yang sudah hancur, menertawakan dirimu seraya berkata, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah luluh lantak seperti ini? Mereka dan orang-orang yang sejenisnya yang hanya percaya hari kiamat di bibir Namun tidak teraplikasi dalam tindak tanduk dan perbuatan. Ketika bertemu dengan hari kiamat, terkejut dan kaget. Dan mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Diterangkan oleh Allah dalam surat Yasin. Ya waylana, wa mereka saling berkata dan bertanya di antara mereka. Siapa yang membangkitkan kita? daripada alam kubur, siapa yang telah membangunkan kita setelah tidur panjang ini, ternyata inilah yang dikatakan oleh para nabi, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, yang maha pengasih dan penyayang, dan telah jujur para nabi, benar para nabi dan rasul, mereka telah memperingatkan kita, akan datangnya hari ini, terutama bagi orang kafir, mereka akan sangat ketakutan, ketika berhadapan dengan hari, di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Di dalam surat Al-Qamar ayat 8 Allah Subhanahu berfirman tentang apa yang dikatakan oleh orang kafir di hari Mahsyar. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'atsir. Berkata orang-orang kafir, ini hari hari yang sangat sulit bagi kita. Kenapa sulit? Karena di dunia dia tidak memberikan membuat persiapan untuk hari ini. Kenapa sulit? Karena di dunia dia tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Adanya hari perhisaban di mana yang baik akan dibalas baik dan yang buruk akan dibalas buruk. Dan ketika manusia tidak percaya dengan adanya hari berbangkit atau percayanya hanya di lisan, maka perbuatan buruk akan lebih mayoritas dia lakukan dan dia lakoni daripada perbuatan-perbuatan baik. Karena untuk apa berbuat baik? Toh dunia ini hanya sebentar. Allah terangkan di dalam surah Al-Muddatsir Fa idzanufikha filnaqur fadzalika yawmidz yawmun 'atsir 'alal kafirina ghairu yasir Ketika siup sangkakala hari itu adalah hari yang teramat berat Hari itu adalah hari yang teramat berat 'atsir 'alal kafirina yasir terutama kepada orang-orang kafir yang ingkar dengan hari berbangkit hari kiamat yang ingkar dengan hari pembalasan hari itu hari yang tidaklah mudah. Bagaimana akan mudah? Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan matahari yang sekarang berjarak miliaran kilometer kita tidak sanggup berada di bawah terik matahari di siang hari bolong. Bagaimana kalau matahari hanya berjarak satu mil di atas kepala kita? Bagaimana teriknya matahari yang hanya berjarak satu mil? Dalam hadis Nabi mengatakan La adri Saya tidak tahu Apakah satu mil Yang dimaksud itu adalah mil Dalam ukuran kita di dunia Ataukah mil itu Adalah milnya celak Bapak dan ibu Yang memakai celak Tentu kita ambil celak Dan kita tempelkan di Di mata Alat yang akan menempelkannya di mata Itu disebut mil dalam bahasa Arab saya tidak tahu kata Nabi Muhammad Apakah mil itu jarak Yang kita ketahui Atau milnya itu adalah milnya celak Kalau milnya mil celak berarti matahari Di atas kepala kita segini Bagaimana tidak akan rumit? Bagaimana tidak akan berat Namun sayang Seribu sayang Banyak sekali kaum muslimin Banyak sekali kaum muslimat Yang lupa Untuk memikirkan yang lupa untuk mengambil langkah antisipasi akan datangnya hari yang berat ini bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin tidak sedikit di antara kaum muslimat mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada mereka ucapan di bibirnya seolah-olah tidak percaya dengan adanya hari berbangkit Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat pernahkah kita mendengar langsung atau tidak langsung Adanya orang-orang yang berkata Ketika melihat ada yang meninggal dunia Kemudian mereka berkata Bapak itu Telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir Pernahkah kita mendengarnya? Ketika ada orang yang meninggal dunia Santai saja seorang muslim dan muslimah mengatakan Bapak itu Ibu itu teman kita itu telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kau muslimin dan muslimat, semoga kita tidak pernah mengucapkannya. Kalau kita pernah mengucapkannya, kita harus berderaikan air mata, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata ini, kalimat yang kita nukilkan tadi, yang diucapkan oleh orang banyak, ditiru oleh seorang muslim dan muslimah yang kurang mawas akan akidahnya adalah kata-kata kufur. Yang dihiasi oleh bahasa yang ringan Namun memiliki makna yang sangat berat daripada kekufuran Apabila orang meninggal kita katakan Dia sudah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir Apa maknanya? Maknanya adalah Orang yang meninggal istirahat untuk selama-lamanya Apakah itu akidah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita? Apakah itu akidah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita? Orang yang meninggal istirahat untuk selama-lamanya ini bukanlah aqidah umat Islam. Ini bukanlah aqidah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maaf, ini aqidah Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya kita katakan, semoga kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis kali ini belum pernah mengucapkannya dengan lisan. Kalau pernah, kita harus segera bertobat kepada Allah. Dan berjanji untuk tidak mengulangi kata-kata ini sampai akhir hayat kita Karena kata-kata ini Adalah kata-kata yang mengandung kekufuran 100% Namun banyak orang yang tidak mawas Banyak orang yang tidak Mengerti Sehingga lisan mereka santai saja mengucapkannya Padahal itu berbeda 180 dari, dari Al-Quran dan berbeda 180 darjah daripada hadis Nabi Muhammad di dalam Al Quran dan hadis Nabi bahawa kematian awal daripada perjalanan berat. Setelah kehidupan dunia lebih berat lagi kehidupan akhirat. <tik> Inna haulaiyuhibun al ajila mereka terlalu mencintai dunia yang akan segera berakhir. Wajagru nawarahum yau mansatila mereka tinggalkan di belakang mereka ada hari yang jauh lebih berat mereka tidak peduli mereka tidak buat membuat persiapan untuk hari di belakang nanti maksudnya hari pembalasan hari setelah berakhirnya kehidupan dunia mereka tinggalkan hari di belakang mereka yang jauh lebih berat maka akidah umat Islam setelah kematian perjalanan panjang perjalanan berat ketika mereka saling bertanya-tanya Terjadi dialog sesama mereka. Mungkin kita adalah diantara mereka mereka yang berdialog di Yamil Bihasar nanti. Kita pun bertanya-tanya berapa tahun sebenarnya kita tinggal di dunia ini? Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al muminun ayat 111 sampai 113. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang dialog yang terjadi. "Qalu kam labithtum fil ardi adada sinin." Mereka saling bertanya-tanya, berapa tahun kalian hidup di bumi? Berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Kalau sekarang kita ditanya, mungkin kita akan menjawab 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Tetapi di akhirat Jawaban kita berbeda. Kalau mereka akan menjawab, Labisna yaman, kami tinggal di bumi hanya satu hari saja. Aubagda yamin, fas alil adim, atau hanya sebahagian hari saja, tidak cukup satu hari, sebahagian hari saja. Silakan tanya kepada orang-orang yang pandai menghitung. Saudaraku, ku saudari ku kau muslimin dan muslimat Memang dalam perhitungan kita di dunia Kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun Dan segelintir kecil manusia hidup sampai 90 dan 100 tahun Perhitungan manusia di dunia Tapi mereka kita sampai di akhirat Tahu berapa hari yang sesungguhnya Mereka mengira hidup di dunia itu hanya Satu hari saja Kemudian ketika mereka mengatakan satu hari itu terlalu panjang untuk menggambarkan singkatnya hidup di dunia. Akhirnya mereka menambahkan awba dayum atau kita hidup enggak cukup satu hari, hanya sebahagian hari saja. Benar. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, kalau kita kembali kepada syariat Islam, di dalam Al-Qur'an diterangkan wa inna yawman 'inda rabbika Alfi sanatim mimma sa'udun Satu hari nanti di akhirat Bagaikan hitungan seribu tahun kalian di dunia Satu hari akhirat Hitungan di dunianya berapa tahun? Seribu tahun Berarti kalau kita berumur panjang sampai seratus tahun Kita hanya hidup sepuluh persen hari akhirat Makanya di akhirat kita tidak berani menyatakan Berumur lima puluh tahun, enam puluh tahun kita hanya berani menyatakan kita hidup di dunia satu hari dan satu hari pun teramat panjang untuk men, untuk menggambarkan singkatnya umur kita di dunia. Persis seperti yang Allah terangkan dalam surat yang lain. Ka'an nahum yooma lam yalbethu illa ashiyatan auduhaa. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, melihat hari akhirat seolah-olah mereka tinggal di dunia itu. Hanya waktu isya saja, atau waktu duha saja, saudaraku, saudariku, yang, yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup di dunia ini, ternyata hanya waktu isya saja, ternyata hanya waktu duha saja. Sebuah pertanyaan penting. Akankah waktu yang singkat kita gunakan? Untuk murka Allah subhanahu wa ta'ala Akankah waktu yang singkat ini Kita jalani untuk sampai ke azab Allah yang maha dahsyat Kita harus berpikir ulang Kita harus berpikir seribu kali Untuk memanfaatkan waktu yang singkat Kalau akan mengantarkan kita ke dalam murka Allah yang maha dahsyat Ketika masa perhisapan itu telah datang Maka dipertontonkan kepada manusia Seluruh perjalanan kehidupannya Seluruh rekaman perjalanan hidupnya Lengkap dengan catatan-catatannya Dikeluarkan Allah terangkan dalam surah Al-Kahfi Dan dibentangkan kitab Kitab tulisan tentang seluruh yang pernah kita kerjakan. Fataral mujrimina musyfiqin mimma fihi. Kamu akan melihat manusia-manusia pelaku dosa dan maksiat takut ketika melihat kitab mereka dan apa yang ada di dalamnya. Wayaqulun. Mereka kemudian berkata, ya wailatana. Aduh celakanya kita. Maliha al Kitabi, layuqadirus Sahiratawala kabiratan illa ahzaha. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan sebuah pekerjaan besar atau kecil pun, melainkan semuanya dicatatnya? Wajaduma amilu halbiroh. Mereka menemukan seluruh yang pernah mereka kerjakan ada dalam catatan kitab mereka. Malaikat tidak meninggalkan sedikit pun daripada pekerjaan kita melainkan seluruhnya dicatat oleh malaikat mayal fizu min illa ladaihi raqibun atid tidak sebuah lafaz keluar dari lisan kita melainkan akan dicatat oleh malaikat raqib atau atid ketika itu orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan maksiat ketika itu orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan kekufuran ketika itu orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan menyelisi syariat Islam Menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan takut Melihat apa yang ada di dalam kitabnya Melihat apa yang ada di dalam catatannya Ternyata seluruh perkataan bohong tertulis Ternyata seluruh ingkar janji tertulis Ternyata seluruh maksiat tertulis Ternyata seluruh yang dia lihat daripada yang haram tertulis ternyata seluruh yang pernah dia dengar daripada yang haram tertulis ternyata seluruh yang pernah dia tulis yang haram dengan tangannya tertulis ternyata seluruh gerak langkah kakinya menuju yang haram tertulis Ia takut sendiri dia gemetar seraya berkata ya aduh celaka kita tidak tersisa sedikit pun ternyata yang besar ataupun yang kecil semua ditulis oleh kitab ini mereka saling berkata-kata di antara mereka, celaka kita, celaka kita. Di dalam surat yang lain Allah SWT mengatakan, Di akhirat nanti akan banyak orang yang berkata, celaka, celaka, celaka. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Allah bercerita seperti yang kita katakan tadi bukan untuk cerita kosong tapi untuk Ibrah untuk nasihat kepada kita saya dan kita semua yang hadir kaum muslimin dan muslimat agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat ini nanti di padang masyar mereka akan berkata mereka akan berteriak di omil masyar selaka, selaka Berhubung dengan apa yang mereka lakukan di dunia Tidak menguntungkan mereka Bergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia Ternyata akan membawa kebinasaan Dan di depan mata Ada surga dan neraka Allah akan datangkan surga Diomil mahsyar Allah perlihatkan Dan Allah akan datangkan neraka Diomil mahsyar Dan Allah perlihatkan Sehingga akan ciut nyali Siapapun yang menyatakan berani tidak akan berani menatap datangnya hari berbangkit tersebut. Wajia ayy bi wajia yauma idin bi jahannam, pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam dan kita akan melihat perih dan dan bersangatnya azab yang telah tersedia di dalam neraka jahannam. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jiah bi jahannam wa laha 70000 Fi ketika neraka jahannam didatangkan di Omil Mahsyar malaikat neraka jahannam itu didatangkan dengan 70 ribu tali kekangan neraka jahannam tidak datang begitu saja tapi dikekang dengan 70 ribu tali kekangan setiap tali kekangan dipegang oleh 70 ribu malaikat Allah apabila neraka jahannam dilepaskan dia akan menghancurkan semua yang ada di padang mahsyar. Oleh karena itu dia datang dengan tali kekangan sebanyak 70.000. Masing-masing tali kekangan dipegang oleh 70.000 malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat Allah yang bertugas memegang neraka jahanam supaya tidak menghancurkan. Pemandangan yang sangat dahsyat. Ditambah kita mengingat dosa dan kesalahan Ketidakpatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Penentangan demi penentangan, pelanggaran demi pelanggaran terhadap syariat yang kita lakukan. Membuat nyali kita ciut. apakah kita selamat dari sentuhan neraka ini atau tidak. Pada saat itu, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Di dalam surah Al-Qasas, ayat 65 dan 66, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita. Wayaumayunadihim. Ketika kami teriakkan kepada mereka, fayaku lumada ajab tu mulmorsalin. Dikatakan kepada mereka, bagaimana kalian menyambut seruan para Rasul? Bagaimana kalian berhadapan dengan dakwahnya para Nabi dan para Rasul? Bagaimana kalian menyikapi syariat yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul? apakah disambut dengan penuh ketaatan ataukah disambut dengan penuh penyelisihan ketika hari itu didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikat yang manusia menyembahnya di permukaan bumi didatangkan para nabi yang disembah oleh manusia di permukaan bumi dan mereka akan ditanya Apakah itu yang mereka suruh? Apakah itu yang mereka dakwahkan di dalam surat Al Maidah, ayat 116 dan 117 Allah bercerita tentang malaikat dan Nabi Isa alaihissalam. Wa izqal Allahu ya Isa bni Maryam. Antakul ta'lih nas ta'hidun wa ummiyailahi ini min dunillah. Ketika ini Sabn Maryam ditanya oleh Allah. Nabi Isa ibnu Maryam, Rasul yang mulia, Nabi tercinta, ditanya oleh Allah di Yamil Mahsyar "Aanta kul talina sit takhiduni wa ummiyailahi nimindunilla? Apakah kamu yang perintahkan manusia untuk menjadikan kamu dan ibumu Tuhan selain Allah?" Kalau Subhanak, Nabi Isa akan menjawab, "Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah." Tidak pantas bagimu, mayaku nuli, anakulah malaikali lebih haft. Tidak pantas bagiku untuk berbicara sesuatu yang tidak ada hakku untuk berbicara di dalamnya. Nabi Isa ditanya sebagai argumentasi atas orang-orang yang menyembah Nabi Isa di permukaan bumi. Nabi Isa mengingkari di dalam dialog di padang Masar. Nabi Isa mengingkari. Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembahku Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah ibuku Dan tidak pernah menyuruh mereka untuk menjadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah kumpulkan semuanya di padang masyar Allah bertanya kepada para malaikat Wahai malaikat Apakah mereka ini benar-benar menyembah kalian di permukaan bumi? Kalu, Subhanak Berkata para malaikat, Maha suci engkau ya Allah, Tidak pantas engkau untuk disekutukan. Tidak pantas engkau untuk disekutukan. Subhanak, Maha suci engkau ya Rabb, Atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Anta waliyuna min dunihim, Engkau lah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budun aljinna aktharuhum bihim mu'minun, Sebenarnya mereka di dunia mengibadati jin Dan menyembah jin bukan menyembah kami Cuma jin berlagak dan menyatakan mereka adalah para malaikat Jin mengaku kami adalah malaikat-malaikat Allah Dan mereka percaya Akhtaruhum bihim mu'minun Kebanyakan mereka percaya dengan obrolan-obrolan jin yang menyesatkan malaikat tersebut Jadi orang-orang yang di dunia disembah selain Allah Dianggap orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Dianggap orang-orang yang bisa mendatangkan berkah selain Allah. Dianggap orang-orang yang bisa mendatangkan kelapangan jodoh selain Allah. Dianggap sebagai orang-orang yang bisa mendatangkan kesembuhan daripada penyakit selain Allah. Dianggap orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sebenarnya itu adalah hak milik Allah wa semata. Ditanya mereka kalau mereka... Sebenarnya tidak pernah mengajak kepada hal yang seperti itu Mereka di akhirat nanti akan membantah Di hadapan pengikut-pengikutnya Mereka membantah kami tidak pernah lakukan itu Kami tidak pernah perintahkan itu Kami tidak pernah lakukan itu Mereka semua hanya menyembah jin Mereka mengikuti dakwahnya jin Mereka percaya dengan jin Kami tidak pernah menyampaikan itu Seperti yang diterangkan oleh Allah tadi Di dalam surah Al-Ma'idah tentang Nabi Isa dan dalam surat sahabat ayat 40 tentang para malaikat. Kau muslimin dan muslimat. Dialog yang terjadi yang paling dahsyat di padang mahsyar. Adalah dialog kehidupan kita. Antara orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan. Ketika kita membaca ayat Al-Quran. Dialog inilah yang paling banyak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Di mana orang yang disesatkan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka di permukaan bumi. Ketika orang-orang yang diajak ke jalan kezaliman, mengikuti orang-orang yang mengajak mereka, orang-orang yang diajak minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mengajak mereka ke dalam dunia kezaliman, dunia kemaksiatan, dunia ketergelinciran, dunia penyelewengan daripada Al-Quran dan Hadis. Dunia penyelidikan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat dalam masalah ini. Kita bawakan sebahagian. yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 166 Idzabaralladzina tubi'u minalladzina tabau war aul azab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka di saat mereka melihat adanya azab di saat mereka bertemu dengan neraka dan menyaksikan sendiri azab yang telah Allah siapkan di neraka Allah mereka berlepas diri mereka yang mengajak manusia kepada kebatilan mereka yang mengajak manusia kepada kesesatan berkata, wa qala syuraka'uhum ma kanu ya rab, mereka tidak menyembah kami ya Allah. Mereka tidak mau bertanggungjawab. Qalu rabbana ha'ula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa alqau ilaihimul innahum la ka innakum lakadzibun. Dalam surah An-Nahl ayat 86 berkata orang-orang yang telah disesatkan wahai rob kami wahai rob kami ya Allah Merekalah. itulah mereka ya Allah mereka yang telah kami sembah selainmu di dunia mereka itu dia orangnya <tuh> mereka yang disembah selain Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah <tuh> kalian bohong tidak ada itu tidak ada kalian menyembah kami tidak ada Karena mereka takut untuk pertanggungjawaban. Orang-orang yang disesatkan di permukaan bumi akan meminta-minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mengajaknya ke jalan kesesatan. Di dalam surat Ibrahim ayat 21, فَكَالَبْ دُعَافَةُ الْلَّدِينَ السَّكْبَرُ إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَةَ Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai' Qalu law hadana Allah la hadeinakum Berkata orang-orang yang mengikuti yang mayoritas mereka berasal dari kalangan lemah kepada orang-orang yang mereka ikuti yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang sombong Inna gunna lakum taba'a Kami di dunia mengikuti kalian kami di dunia patuh kepada kalian ternyata kami mengikuti kalian di jalan yang salah. Kami patuh kepada kalian di jalan yang tidak benar. Fath antum murnu naana nasiban minanar. Apakah kalian mau? Apakah kalian bisa memberikan sedikit pertanggungjawaban agar kami terpelihara dari azab neraka? Kalau <tul> mereka orang-orang yang mengajak kepada kesesatan berkata, lau hada nallahu la Andai kami dapat hidayah Kami juga bisa berikan hidayah itu kepada kalian Santai saja mereka mengatakan Kalau kami dapat hidayah Kami akan berikan hidayah itu kepada kalian Tapi kami pun tidak dapat Di dalam surat ghafir Ayat 47 dan 48 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Inna kunna lakum taba'a Fahal antum mugnuna anna nasiba minal nar Qala alladhi nastakbaru Inna kulum fiha, inna Allaha kadhaqama bayn ibad. Orang-orang yang disesatkan berkata, kami di dunia akan mengikuti kalian, kami di dunia patuh kepada kalian. Apakah kalian bisa memberikan kami pertanggungjawaban agar kami tidak tersentuh neraka Allah? Berkata orang-orang yang diikuti, kita semuanya akan berada di neraka. Allah telah membuat keputusannya Allah telah membuat keputusannya Jadi permintaan pertanggungjawaban Dari orang-orang yang disesatkan kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka Yang telah mengajak mereka kepada kebatilan Yang telah mengajak mereka kepada kesesatan Tidak ada artinya sama sekali di Omil Masyar Artinya Dari sekarang kita buat perhitungan Seperti yang akan selalu kita ulang Ayat-ayat ini tidak hanya bercerita kosong Tapi memberikan Hai manusia Kalau anda patuh kepada seorang manusia Anda patuh kepada seseorang Dalam rangka sesuatu yang berbuat maksiat Hati-hati Nanti di akhirat mereka tidak akan tanggung jawab. Kamu minta pertanggungjawaban kepada mereka Mereka akan santai saja mengelak Inna kullum fiyah Semua kita akan ada di neraka Saya dan kamu di neraka Inna Allah katahakama bainal ibad Allah telah memutuskan Perkaranya terhadap manusia. Allah telah membuatkan hukumnya. Orang-orang yang disesatkan. Ketika melihat orang-orang yang menyesatkan mereka berlepas diri saja. Tidak mau bertanggung jawab. Mereka berandai-andai bisa kembali ke dunia. Untuk berlepas diri dari orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 167, "Wa qala alladzi na tabau law anna lana karratan fa natabarra minkum kama tabarrau minna." Berkata orang-orang yang disesatkan, "Seandainya kami mempunyai kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari kalian, dari mereka-mereka mereka yang menyesatkan kami, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri." Mereka tidak bertanggung jawab Timbul penyesalan Tapi penyesalan di hari akhirat Tidak ada gunanya Karena Allah Telah menerangkan seluruhnya kepada kita Allah telah menerangkan seluruhnya Di dalam Al-Quran Ini akan terjadi Hai kaum muslimin Hai kaum muslimat Ini akan terjadi Maka ketika itu terjadi Baru kemudian kita lihat dengan mata kepala kita Baru kita kemudian hendak akan berlepas diri Dari orang-orang yang sesat tidak akan ada gunanya Karena Allah jauh-jauh hari telah mengingatkan kita Ini akan terjadi Perlepas dirilah di dunia Sebelum datang masa penyesalan dan ingin berlepas diri di akhirat Berkata Iblis Iblis Syaitan Di Omil Mahsyar Akan berkata kepada orang-orang yang mengikuti ajakannya Ketika mereka minta pertanggungjawaban daripada syaitan yang telah menyesatkan Innallah wa'adakum wa'ad al-haq, wawadtukum wa fakhlf tukum, ma'kan liy alaiyum min sultanin illa anta'outukum fasta jabtum li, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنبي Muslimsrihi kum ولا أنتم Muslimsrihi dalam surah Ibrahim ayat 22 berkata syaitan tak kalau Allah subhanahu wa taala memberikan hukumnya di diomil masyar kelak Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian Allah telah memberikan janji Janji-janji Allah adalah Untuk orang yang taat Allah akan berikan Rahmat dan anugerahnya Dan untuk orang-orang yang menjalani maksiat Allah akan berikan murka dan adabnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak Janji yang benar Janji yang akan ditepati, bahwa yang baik akan berbalas baik dan yang buruk akan berbalas buruk. Wawat tukum, fa'aklaf tukum. Aku pun memberikan janji kepada kalian, tapi aku khianat. Syaitan mengatakan itu ketika dia dimintai pertanggungjawaban oleh manusia atas ulahnya menyesatkan manusia. Ia berkata, memang aku berjanji, tapi aku khianat sebenarnya aku tidak punya kekuatan untuk menyeret kalian ke dalam kesesatan yang aku punya, aku hanya mengajak kenapa kalian ikut dengarkan sebelum semuanya terjadi sebelum semuanya menimpa dan alangkah sedihnya kalau kata-kata syaitan itu ternyata diarahkan kepada kita Aku tidak punya kekuatan untuk menyeret kalian ke dalam kesesatan. Aku hanya ngajak. Fastajabtum tumli. kalian yang mau patuh kepadaku, kalian yang mau ikut kepadaku, kalian yang mau terima seruanku, kalian yang mau terima aku ajak ke tempat-tempat yang tidak baik, kalian yang terima ketika aku ajak kalian ke tempat-tempat penyelisihan syariat, ah, kalian mau kenapa kalian mau? Fala talumuni, jangan cela aku. Walumu anfusakum, caci maki diri kalian sendiri kalian kenapa kalian mau ikut? Ma'ani bi musrihukum. Aku tidak bisa nolong kalian. Wama antum bi dan kalian tidak akan bisa nolong aku. Subhanallah. Terang bahawa syaitan adalah musuh yang nyata. Allah terangkan. Lihat ketika kita di akhirat berusaha minta pertanggungjawaban dari orang-orang seperti ini dan yang semisalnya sampai syaitan pun. Demikian keras argumentasinya Dan betul apa yang diucapkan oleh syaitan Syaitan hanya Ngajak dengan lisannya Syaitan hanya memberikan was-was dalam dada Kesalahan kita, ikuti dia Padahal Al-Quran Puluhan ayat di dalam Al-Quran mengatakan Jangan ikuti syaitan Jangan ikuti syaitan, jangan ikuti ajakan syaitan Jangan ikuti langkah-langkah syaitan Syaitan mengajak kalian ke neraka Syaitan mengajak kalian ke murka Allah Syaitan mengajak kalian kufur Kita masih ikut maka tidak ada yang perlu disalahkan kecuali diri sendiri. Betul apa yang dikatakan syaitan, فَلَا تَلُمُونِي Jangan celah aku, jangan maki aku, وَلُوُمُ أَمْفُسَكُمْ Celah dan caci diri kalian sendiri. Kenapa kalian ikut? Karena kita di permukaan bumi telah diberikan garis kebenaran. Dan juga diterangkan ini garis kesalahan dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu berjalan di atas jaris kebenaran. Sebagaimana kita juga memiliki kekuatan untuk menggarungi dan menggarungi jalur kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, itu atas kehendak kita. Bermula dari ajakan syaitan. Bermula dari ajakan teman-teman yang tidak baik, bermula dari ajakan tetangga yang tidak baik, bermula dari ajakan sahabat-sahabat yang tidak baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul jalisi salih wal jalisi su kama tsali hamilil fir hamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik Bagaikan berteman dengan tukang jual parfum atau si pandai besi. Amahamilul mis, apabila anda berteman dengan penjual parfum, imma antabta amin. Mungkin engkau akan beli parfumnya. Auyah dia atau dia hadiahkan parfum itu kepadamu. Awtajidamin hurihan tajibah atau minimal kamu merasakan aroma yang sangat wangi dari mereka. Amanah tu kulkir. Ada penduduk bersahabat bersama pandai besi. Imaan Yahrika tiabak. Bisa jadi dia membakar pakaianmu. Autajidumin hurihan muntina. Atau engkau menemukan aroma yang tidak sedap di sisinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kita untuk memilih teman, karena teman mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Di akhirat kelah setelah syaitan dan orang-orang yang menyesatkan berlepas diri kita ingin kembali ke dunia untuk berlepas diri daripada mereka kita ingin untuk tidak bersahabat dengan mereka berandai-andai seandainya saya bisa kembali ke dunia saya tidak akan jadikan kalian teman saya tidak akan jadikan kalian kawan. Saya tidak akan mau bersahabat dengan kalian. Di dalam surah Al Furqan, ayat 28 dan 29 Allah terangkan: Ya wa'ilatalaitani lam attaqifulanan Khalila, lakkad azallani 'anilzikri ba'da izjani. Andai aku di dunia, aduh celakanya diriku. Andai aku di dunia tidak menjadikan dia teman aku Andai aku di dunia tidak menjadikan dia sahabatku Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada zikir kepada Allah Setelah datang kepada aku zikir tersebut Sungguh dia telah menyesatkan aku Daripada mengingat Allah Setelah datangnya kepadaku peringatan-peringatan Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat mempunyai peran penting untuk menempuh jalur kebenaran atau berada di atas jalur kesesatan. Bahkan di antara dialog yang diceritakan oleh Allah di padang mahsyar hatta idaja ana khalayalita baini wabainakabu'adal mashriqain, fabi salkarin. Ketika nanti di hari akhirat dia berkata, ketika mereka datang kepada kami, mereka akan saling berkata. Antara mereka yang menyesatkan dan disesatkan. Mereka yang mengajak kepada kebatilan dan mereka yang mengikuti. Ya laytabaini wa bainaka bu'adal masyriqan. Andai aku dan kamu dulu di dunia sejauh timur dan barat. Fabi'sal qarim. Kamu adalah seburuk-buruk teman. Kamu adalah seburuk-buruk sahabat. Kau muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Kita ingin persahabatan kita Dengan sahabat-sahabat kita Tetap berlanjut Dan tetap berkontinu Berkesinambungan Akan tetapi Kalau itu untuk menuju murka Allah Kalau itu untuk menuju sesuatu yang tidak Allah suka Kalau itu menuju sesuatu yang Allah benci Maka seharusnya kita lebih mendahulukan Ridho Allah Dibanding ridho teman dan sahabat kita Ini kaedah Yang seharusnya Tertancap indah Di dalam dada setiap muslim dan muslimah Yang mencintai hari akhirat Yang ingin keselamatan di padang masyar Kita ingin bersahabat Kita ingin berteman Kita ingin bersama Akan tetapi Bukan untuk mencemplungkan kita ke dalam murka dan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bersahabat dengan semua manusia. Andai manusia itu mau membawa kita ke rahmat Allah. Andai manusia itu mau membawa kita ke dalam ridho Allah. Tapi kalau bersahabatan hanya untuk mencemplungkan diri ke dalam neraka, apa gunanya? Memang kita bisa tertawa di dunia. Memang kita bisa bahagia di dunia Tetapi dunia adalah kehidupan yang singkat Dunia adalah kehidupan yang sangat secuil Seperti yang telah kita terangkan tadi Ketika kita bertemu dengan hari akhirat Kita hanya merasa hidup di dunia ini satu hari Atau sebahagian hari saja Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisap Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam 1 hari kali 45 tahun. Umur kita yang produktif Tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat Yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi ini Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat Namun untuk kebaikan yang bisa kita gunakan untuk berteman. Tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah. Kita perlu perhitungan. Karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri. Sampai syaitan pun akan berlepas diri. Tidak akan ada guna. Yawma'idin. Yafirrumar ummin ahi. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Likullimri'im minhum yawma'idin sya'nu yughni. Yawma'idin. Hari itu semua manusia akan lari dari saudaranya, dari ayahnya dan ibunya, dari anaknya dan istrinya. Masing-masing orang memiliki urusan yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat. Kau Muslimin, Akidah yang harus tertancap di dalam dada seorang Muslimin dan Muslimah, bahwa maksiat adalah marabaya yang siap menanti dirinya. Ketika nanti kita datang di padang maschar kepada Nabi Adam alaihis salam, saya, anda dan kita semua akan bergerak mencari para nabi dan para rasul. Meminta syafaat kepada mereka. Yang pertama akan kita tanya adalah Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kita berkata kepada Nabi Adam. Kita berkata kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, ya Adam anta Abul Bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah seluruh manusia. Khalakah Allahubya deh. Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Fahal cara manah rufihhi. Tidak akan kau lihat kesulitan yang sedang menimpa kami di akhirat. Fatu Allah alana lil hisab. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera menghisap dan habis masa penantian panjang Nabil Mashar ini. Berkata Nabi Adam, saya tidak bisa. Saya telah melakukan sebuah kesalahan. Saya telah memakan dari buah dari pohon di surga. Aku dilarang memakannya. Aku telah makan. Nafsi, nafsi. Aku ingin keselamatan untukku. Aku ingin keselamatan untukku. Para ulama berkata, Kalau Nabi Adam merasa terancam kehidupannya di akhirat, Hanya karena telah memakan buah di surga, Dan itu telah datang ampunan Allah, Sebelum dia turun ke bumi, Dia masih mencemaskan dirinya. Saya berkata, Nafsi, nafsi. Bagaimana dengan kesalahan yang pernah kita lakukan di permukaan bumi? Kalau Nabi Adam dan dia adalah Nabi dan Rasul. Kesalahannya hanya satu. Dan itu telah diampunkan sebelum dia diturunkan ke permukaan bumi. Dia masih mengatakan nafsi, nafsi. Aku mencari keselamatan untuk diriku. Aku tidak bisa nolong kalian. Kalau Nabi Adam yang telah mendapatkan ampunan. Merasa seperti itu. Bagaimanakah gerangan dengan kita? yang tidak satu jaminan pun dari Allah pernah ada dan kita dapatkan bahwa ampunan dosa kita akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Summa Tawbah Ibnu Summa suatu saat berduduk berdiri termenung di umurnya yang berusia 60 tahun kemudian dia mulai menghitung hitung hari aku hidup 60 tahun Dikalikan 360 hari dalam hitungan hijriah. Maka sudah berjumlah 21.500. Berkata dia, seandainya satu hari aku melakukan kesalahan. Maka hari ini genaplah kesalahanku berjumlah 21.900, 21.500. Itu kalau satu hari melakukan satu kesalahan saja. Kalau satu hari melakukan sepuluh kesalahan dalam syariat, kali 21.500. Kalau satu hari melakukan seratus kesalahan dalam syariat, kali 21.500. Membayangkan 21.500. Aku akan menghadap Allah dengan kesalahan 21.500. Ibnu Suma, pingsan, memikirkan kesalahan yang telah banyak, yang dia lakukan di permukaan bumi. Beginilah orang-orang saleh. Yang takut akan dosa-dosa yang dia kerjakan di permukaan bumi. Semua manusia bersalah. Semua manusia pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Tidak ada manusia suci di permukaan bumi selain para nabi dan para rasul. Semua kita adalah orang yang pernah melakukan lembaran-lembaran salah dalam kehidupan. Semua kita adalah orang yang pernah memiliki lembaran-lembaran hitam dalam kehidupannya. Yang kita hanya ingin, yang tahu itu antara kita dan Allah. Bahkan kita tidak tahu, istri kita tahu. Kita tidak ingin istri kita tahu. Kita tidak ingin suami kita tahu tentang apa yang pernah kita lakukan. Sebelum tutup usia, seharusnya semua itu telah kita lebur. Dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu tentunya tidak bisa diundur-undur. Dengan mengatakan nanti dan nanti karena kita tidak tahu kapan malaikat datang menjemput. Kita lanjutkan cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang apa saja dialog yang terjadi di padang mahsyar. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat maksiat ingin kembali ke dunia untuk bertaubat. Mereka ingin kembali ke dunia untuk menjadi orang-orang yang patuh kepada rasul sallallahu alaihi wasallam mereka ingin kembali ke dunia untuk menjadi orang saleh dengarkan beberapa ayat berikut ini di dalam surah Ibrahim ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman fayaqul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib wajib dakwah ta ka wana tabi'ir rusul Ya Allah berkata orang-orang yang zalim Ya Allah Ya Rabb kami akhirna ila ajalin qarib Ya Allah berikan kami sedikit kesempatan untuk kembali ke dunia Berikan kami kesempatan untuk kembali ke dunia sedikit saja nujib da'wataka kami akan terima seruanmu kami akan terima panggilanmu wa natabi'ur rusul kami mau patuh kepada nabi dan rasul penyesalan yang tidak akan berguna karena penyesalan itu akan ada di yaumil mahsyar qalu dalam surah al-hajj ayat eh, 106 dan 108 Qalu Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna Wa kunna kauman ballin Rabbana akhrijna fa'in udhna fa'inna zalimun Wahai Rabb kami Memang kami banyak dosa Kami orang-orang jahat Diakui oleh dia Karena tidak ada jalan untuk mengelak Semua saksi telah didatangkan Dan Allah maha tahu atas segala sesuatu kami memang orang-orang yang telah jahat, ya Allah. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ Kami di dunia sesat. Rabbana أَخْرِجْنَا مِنْهَا Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Keluarkan kami dari akhirat ini. Kembalikan kami ke dunia. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ Kalau kami kembali jadi orang jahat, baru kami bisa dinyatakan orang zalim. Jadi berangan-angan untuk menjadi orang saleh. Wa yauma ya'dudz dzalimu 'ala yaday yaqulu ya laitani taqaddamu ma'ar rasuli sabila dalam surah al furqan ayat 27 pada hari itu pada hari akhirat orang-orang yang zalim gigit jari orang-orang zalim menggigit jarinya seraya berkata ya laitani taqaddamu ma'ar rasuli sabila andai di akhir, di dunia dulu aku mau mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dunia dulu Aku mau patuh Mengikuti jalan Rasul Mengikuti perintah Rasul Berhenti dari larangan Rasul Di dalam surah sajadah ayat 12 Rabbana abasarna Wasami'na Farji'na Nahmal salihan Inna muqinun Rabb kami ya Allah ya Rabb kami kami telah melihat ya Rabb kami telah mendengar. Tolong kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Kami mahu ya Allah beramal saleh. Kami ingin jadi orang saleh ya Allah. Kembalikan kami ke dunia. Kami mahu jadi orang saleh. Inna mukinun. Sekarang kami percaya ya Allah kami percaya. Saudaraku saudariku kaum muslimin, ini nasihat untuk saya untuk kita semuanya bahwa semua yang akan datang di hari akhir berangan-angan ingin jadi orang saleh di dunia dia berangan-angan waktu-waktu yang dia lalui di atas maksiat dia lalui di atas ketaatan dia berangan-angan kalimat-kalimat yang diucapkannya yang tidak diridui oleh Allah berangan-angan diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik dan bijak dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia berangan-angan. Dia berangan-angan langkah yang telah dia langkahkan ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah, hendaknya dia langkahkan kepada langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah. Dia berangan-angan, matanya yang telah dia biarkan melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dia berangan-angan agar mata tersebut melihat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Robbana absharna wa sami'ana ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar ya Allah. Fajar nana amal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal salih, ya Allah. Kami ingin jadi orang saleh. Maka kita harus ingin menjadi orang saleh di sini, bukan di sana. Kita harus tanamkan tekad untuk menjadi orang saleh yang patuh kepada Allah dan Rasulnya di dunia, karena tidak ada manfaatnya kalau sudah ada di akhirat. Setelah tidak itu tidak mampu mereka lakukan permintaan mereka agar dikembalikan ke akhirat ke dunia tidak di, tidak bisa tidak dikabulkan oleh Allah dan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka dari jalan Allah pun tidak berhasil yang mereka lakukan adalah minta kepada Allah untuk mengazab orang-orang yang menyesatkan mereka dengan azab yang berlipat ganda hanya itu yang bisa mereka lakukan di dalam surah al-a'raf ayat 38 Allah bercerita Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar Ya rab kami Ya rab kami kaum muslimin dan muslimat di akhirat orang kafir, orang munafik, orang banyak berbuat dosa, apalagi orang saleh selalu mengatakan rab kami, rab kami, rab kami mana mereka di dunia daripada mengucapkan Ya Rabb kami kemana mereka di dunia seharusnya kata-kata Ya Rabb kami Ya Allah Ya Tuhan kami itu mereka ucapkan di dunia Haulai mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami itu Ya Allah Faatihim berikan mereka azab yang berlapis-lapis di neraka kita marah luar biasa kita emosi, dimintai pertanggungjawaban kerana mereka telah menyesatkan mereka tidak bertanggungjawab. Minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ingin jadi orang saleh dan tidak berteman dengannya, tidak dijawab oleh Allah dan tidak dikabulkan. Akhirnya kita berta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta kepada Allah agar orang-orang yang telah menyesatkan itu diberikan azab yang berlipat ganda. Dalam surah Al Ahzab. Rabbana atihi mzi'faini min al adab, wal anhum Ya Allah, berikan mereka azab yang berlapis, laknat mereka ya Allah dengan laknatMu yang teramat besar. Menunjukkan amarah, emosi yang luar biasa, yang menyala dalam dada manusia yang telah menyesal mengikuti orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Berteman dan bersahabat kepada orang-orang yang menyeretnya Ke jalan kefasikan Dalam surah sas Rabbana man qaddama lana hadha Fazidhu azaban di'fan finnar Wahai Rabb kami Yang telah mempersembahkan kepada kami kesalahan-kesalahan ini Berikan mereka azab yang berlipat ganda di neraka Rabbana arina lathaini adallana minal jinni wal insh Najalhumat tahta akdaminaliyaku namilasfalid, Ya Allah, mana dia orang-orang yang telah menyesatkan kami itu, Ya Allah, tolong bawa mereka kemari, datangkan mereka, baik jin atau manusia, datangkan mereka, kami akan injak injak mereka, Ya Allah. Najalhumat tahta akdamina, kami akan injak injak mereka, liaku namilasfalid agar mereka juga merasakan jadi orang hina. Agar mereka juga bisa merasakan jadinya orang-orang yang terhina. Kau muslimin dan muslimat. Semua penyesalan itu. Tidak ada artinya. Semua permintaan itu. Tidak ada gunanya. Kalau itu terjadi di Padang Mahsyar. Saya akan selalu berulang-ulang. Mengingatkan diri sendiri. Saudara-saudari yang kucintai di jalan Allah. Agar semua... Yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Menjadi cambuk Atas tindak laku dan tindak tanduk kita di dunia Kita hidup di dunia untuk patuh kepada Allah Kita hidup di dunia untuk patuh kepada Rasulullah Kita hidup di dunia untuk menjalankan perintah Allah Kita hidup di dunia untuk lari daripada larangan-larangan Allah Siapapun dia Yang telah mampu menyeret kita ke jalan di luar itu maka itulah termasuk orang-orang yang telah menyesatkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung lagi besar dan kecilnya penyelewengan tersebut tergantung besar dan kecilnya penyimpangan dan kesalahan tersebut akan tetapi kecil akan berbuah menjadi besar kalau tidak diobati dengan segera setelah semua itu terjadi akhirnya permintaan kembali ke dunia tidak dikabulkan permintaan pertanggungjawaban tidak dikabulkan mereka akhirnya terpaksa mengaku diri mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka terpaksa mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka terpaksa mengaku diri mereka jauh daripada kebenaran dan telah berjalan di atas jalan kesesatan. Di dalam soal Al-A'raf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Akhirnya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Mereka betul-betul orang-orang yang kafir di dunia. Karena Allah telah memberikan peringatan. Allah telah memberikan ajaran. وَنَزَّلْنَا Quran, الْقُرْآنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Kami telah turunkan kepada kalian kitab menerangkan segala sesuatu. Allah telah terangkan segala sesuatu tersebut. Tapi ketika tidak mau mengikutinya... Tidak mahu membacanya, tidak mahu menatap tidak mahu ikut dan patuh kepadanya. Akhirnya mereka mengi, mengakui, memang kita adalah orang-orang yang ingkar di permukaan bumi. Dalam surah al anbiya ayat 15, Kalu ya wa inna kunna zalimin. Mereka saling berkata sesama mereka, Aduh celakanya kita, kita di dunia adalah orang-orang yang zalim. Kita di dunia adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Az-Zumar antaqula ya hasratan ala ma farattu fi jabbillah wa in kuntulaminas-sakhirin berkata jiwa aduh celakanya kita aduh menyesalnya kita berhubung kita telah menyepelekan sesuatu yang akan terjadi sekarang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang yang kafir dalam surah Al-Mulk wa qalu lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir mereka berkata andai di dunia kami mau mendengar andai di dunia kamu mau kami mau berakal mustahil kami akan menjadi penghuni neraka sa'ir jadi orang-orang yang di akhirat nanti Allah takdirkan menjadi penghuni neraka semoga Allah menjauhkan saya dan kita kaum muslimin yang hadir sekarang ini dari sentuhan neraka amin ya rabbal alamin Andai ada yang akan ditakdirkan masuk neraka, dia akan berkata, laukunna nasmau. Andai di dunia aku mau mendengar, andai di dunia aku mau berakal, aku tidak akan mungkin menjadi penghuni neraka sayyid. Aku tidak akan mungkin menjadi Aku tidak akan mungkin menjadi neraka yang apinya bergejolak. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalah kekufiran. Apa yang membuat malai kalian-kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, Lamnaku minal musallin. Kami di dunia tidak mau salat. Wa kunna walamnaku nut'imul miskin. Kami di dunia tidak memberikan fakir miskin makanan. Tidak mengeluarkan zakat. Wa kunna nakudu ma'al khai'din. Kami di dunia bermuat maksiat bersama mereka-mereka yang berbuat maksiat. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin. Hatta atau analyakin kami dustakan hari berbangkit sampai datang kepada kami kematian diakui terpaksa mengakui karena sudah tidak ada jalan untuk berbenah tidak ada jalan untuk bertaubat dan tidak ada jalan untuk membenahi diri apa yang tadi setelahnya setelahnya masa perhisa pun datang dan buah daripada semua itu yang sesat tentu akan dimasukkan ke tempat orang-orang yang sesat. Yang menyeleweng dan melenceng tentu akan dimasukkan ke tempat yang pantas untuk mereka. Pada saat itu malaikat-malaikat pun mempersilahkan orang-orang yang sesat di permukaan bumi untuk menikmati azab neraka. Malaikat merucap. Di dalam surat Az-Zumar ayat 71 dan 72 wasiiqalladziina kafaru ila jahannam mazumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazinatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsuna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum ketika di boyong orang-orang kafir ke neraka Secara berbondong-bondong Dibukakan pintu neraka untuk mereka Dan akan bertanya kepada mereka Para malaikat-malaikat penjaga pintu neraka Hai kalian Tidakkah pernah datang kepada kalian Rasul-rasul Allah Tidakkah pernah datang kepada Kepada kalian para nabi dan rasul Yang membacakan untuk kalian Ayat-ayat dari rob kalian Dan memperingatkan kalian akan datangnya Hari yang seperti ini Malaikat bertanya Pertanyaan malaikat itu azab bagi diri kita. Pertanyaan malaikat itu azab bagi mental kita. Sudahlah kita akan, sudahlah seseorang akan dimasukkan ke neraka ditanya lagi. Hah? Enggak ada dulu nabi apa bercerita tentang hari ini. Apa tidak pernah kalian mendengar ayat-ayat Allah bercerita tentang orang yang berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka ini? Tidakkah pernah datang kepadakan Rasul Yang memperingatkan kalian mara bahaya Yang akan terjadi pada hari ini Semua mereka menjawab benar Telah datang kepada kami Telah diperingatkan kami Telah diberikan kami Lampu-lampu peringatan Bahaya akan hari berbangkit Akhirnya malaikat berkata Berkata malaikat Silakan masuk pintu-pintu neraka jahanam. Khalidinafiyah, kalian akan kekal di dalam selama-lamanya. Fabi, sama Ini seburuk-buruk tempat untuk orang-orang yang sombong seperti kalian. Di dalam surat Yunus ayat 52, "Thumma qiralilladina zolamu, zuku adab al khul dihaltu zau na illa makuntum ta'malun." Kemudian dikatakan kepada orang-orang di dunia berlaku zalim, berlaku ania dan maksiat. Silahkan nikmati azab neraka yang kekal ini. Silahkan nikmati duku, rasakan, rasakan azab. Hal tutzau na ilma kuntum tak Kalian hanya dibalasi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi. Silahkan rasakan. Yang kalian nikmati sekarang ini adalah buah daripada pekerjaan kalian, hasil daripada maksiat yang kalian nikmati di permukaan bumi. Silakan. Di dalam ayat yang lain. Surah Al-Ahqaf, ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Malaikat berkata kepada penuhi penghuni neraka, Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ud dunia Was tamta'atum biha Falyawma tudzawna azabal huni Bima kuntum Tastakbiruna fil ardi Bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun Kalian di dunia, sudah terlalu banyak Menikmati kehidupan Sudah terlalu banyak menikmati Yang enak-enak dan maksiat hari ini, hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah sombong di permukaan bumi tanpa hak dan kalian telah berbuat kefasikan di permukaan bumi. Dalam surat At-Tur ayat 16, malaikat berkata kepada penduduk neraka, Islauha, silahkan masuk ke dalamnya. Fasbiru aulaat asbiru, kalian mau sabar? Mau tidak sabar silahkan Inna ma tuzzawna ma kuntum ta'amalun Kalian akan dibalasi sesuai dengan amalan yang kalian kerjakan di permukaan bumi Silahkan sabar atau tidak sabar di atas api neraka Siapa yang sanggup sabar di atas kobaran api neraka? Di azab di neraka Di, di dalam Al-Quran diterangkan Bahawa penduduk neraka mampu melihat penduduk surga Dan penduduk surga mampu melihat penduduk neraka jadi saling melihat. Dan ini azab tersendiri. Ini azab tersendiri. Kau muslimin, jangankan kita di dalam api neraka dan melihat orang di atas kenikmatan yang ber, yang luar biasa, kita sakit saja. Sakit, meriang, lihat orang sehat, waduh enaknya orang sehat itu. Apatah lagi gambaran yang tidak digambarkan oleh Allah sedang di dalam kobaran api, di dalam azab yang tidak tertahankan. Melihat orang berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya mereka minta air kepada penduduk surga. Minta air. Di dunia kalau kita minta air kepada orang, satu drum dikasih orang. Gratis. Tapi tidak di akhirat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 50. Wanada ashabun nari ashabal jannah Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga Berarti mereka saling melihat Wanada ashabun nari ashabal jannah Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga apa kata penduduk neraka? An'afidhu alayna minal ma' Au mimma razaqakumullah Hai penduduk surga Berikan kami air Berikan kami air Atau sedikit saja dari yang telah Allah rezekikan kepada kalian Ngemis Ngemis minta air An'afidhu alayna minal ma' Wahai penduduk surga Berikan kami air atau mimma razaqakumullah atau apa saja sedikit dari yang telah Allah rezekikan kepada kalian yang sangat banyak. Apa jawaban penduduk surga? Bukan jawabannya tidak bisa. Maaf kami tidak bisa. Jawabannya innallaha harrama huma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan semua ini untuk kalian orang-orang kafir. Untuk kalian orang-orang yang ingkar Allah telah haramkan air Allah telah haramkan seluruh kenikmatan ini Tidak ada satu titik air pun untuk kalian Tidak ada satu anggur pun untuk kalian Tidak ada satu jeruk pun untuk kalian Allah telah haramkan ini untuk kalian Ini azab lagi Gagal meminta kepada penduduk surga Penduduk neraka minta air kepada Allah di dalam surah Al-Kahfi 29 ketika mereka minta air kepada Allah mereka minta kepada Allah air karena mereka memang berada di, azab, di dalam azab yang pedak, yang, yang panas di dalam api yang berkobar, mereka haus mereka minta kepada penurut surga penurut surga tidak bisa memberikan penurut surga mengatakan ini haram untuk kalian mereka minta kepada Allah dengan harapan Allah mau memberikan air wa iyastaghithu ketika mereka minta air yughasu bima mereka pun diberikan air oleh Allah kalmuhli yashwi air itu berada pada puncak panas membakar wajah ketika air itu datang azab atau nikmat azab Karena air yang Allah turunkan diminta oleh penduduk neraka, air panas yang kalau menetes di wajah mampu menghanguskan wajah. Siapa yang sanggup meminumnya? Di dalam surat Muhammad, wasuqū mā'an hamīmā faqaṭṭa'a <mulia> am'āhum. <tuk> penduduk neraka akan diberikan minum oleh Allah, tapi dari air yang panas. Ketika air itu mereka minum, usus mereka terputus-putus, terbelah-belah. Panas mana di dunia ini Yang ketika kita minum Paling hanya melepuh di bibir Paling hanya melepuh di lidah Dan tidak sampai kepada lambung Ini melewati lambung Melewati usus Bahkan usus yang berada pada bahagian bawah Terputus-putus Karena panasnya air yang diminum oleh penduduk neraka Ketika azab demi azab Tidak bisa mereka tangguhkan Orang di dalam neraka minta kepada Allah untuk diringankan adab orang di dalam neraka minta kepada Allah untuk diringankan adab dan minta kepada malaikat untuk mendoakan mereka agar Allah mau meringankan adab dalam surat ghafir ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan waqala fil finnari li khazanati jahannam udu'u rabbakum يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال برkata mereka mereka yang ada di neraka kepada penjaga-penjaga neraka jahannam wahai malaikat tolong doa kepada berdoalah kepada rob kalian minta agar ia meringankan sedikit saja azab suatu hari dari kami berkata para penjaga neraka bukankah telah datang kepada kalian rasul menerangkan semuanya kepada kalian mereka menjawab benar telah datang kepada kami nabi dan rasul malaikat berkata fadhu kalau begitu kalian saja yang berdoa wamaduaulka filina illa fidolal doa orang kafir tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah ketika berdoa untuk minta dikurangkan adab pun tidak bisa mereka minta malaikat berdoa kepada Allah. Matikan saja kami. Jangan biarkan kami hidup. Lihat kaum muslimin. Saudara saudariku. Bagi kita yang menginginkan akhirat. Banyak orang di dunia ini haus kehidupan dunia. Banyak orang di dunia ini ingin hidup selama-lamanya. Banyak orang yang tidak peduli akan kematian. Banyak orang yang ingin hidup panjang. Dengan kenikmatan dunia. Di akhirat. Kalau dia menjadi penuh neraka. Ingin mati secepat-cepatnya dalam surat az-zukhruf ayat 77 dan 78 wanadau ya maliku liyqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil walakin aktharakum lil haqqi karihun mereka memanggil maling memanggil malaikat malik dan malaikat malik adalah penjaga neraka Wanadaw ya Maliku mereka teriak memanggil malaikat Malik wahai malaikat Malik lihat di alaina Rabbuk minta Rabbmu akan memat, agar mematikan kami saja wafatkan saja kami matikan saja Qala innakum makithun akan dijawab oleh malaikat Malik kalian akan begini selama-lamanya Laqad <kala> jinnakum bil haqq telah datang kepada kalian kebenaran telah datang kepada kalian Peringatan Tapi kebanyakan kalian, kebanyakan kalian menolak dan benci kebenaran Inilah segelintir dari ayat-ayat Allah yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini Seperti yang kita katakan tadi Ini tidak semua yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Kirim ini tidak semua yang Allah ceritakan di dalam Al Quranul Karim, belum lagi yang diceritakan oleh Rasul kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua itu kita beberkan, kita butuh beberapa hari untuk duduk di masjid ini. Namun mudah-mudahan sebahagian daripada ayat ini mampu memberikan kita kesadaran bahawa dunia ini hanya sebentar, tidak ada arti kesuksesan dunia apabila akhirat kita menderita tidak ada makna daripada kekayaan dan kekuasaan dunia kalau itu akan mengantarkan kita ke neraka qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ya ahlihim yawmal qiyamah katakan wahai muhammad sesungguhnya orang yang yang rugi itu adalah ketika rugi dirinya rugi keluarganya di hari akhirat rugi dirinya Rugi keluarganya di hari akhirat Allah terangkan itu dalam surah Az-Zumar Ayat 15 Manusia Yang berkuasa di permukaan bumi Tidak akan mampu Melewati kekuasaan Fir'aun Manusia yang kaya di permukaan bumi Tidak akan mampu melewati Kekayaan Qawrun Namun kekuasaan Yang sudah sampai kepada puncaknya Dan kekayaan yang sudah sampai Kepada puncaknya ke mana mengantarkan mereka mengantarkan mereka ke dalam murka Allah dan akhirnya menjadi manusia paling laknat di permukaan bumi dan kita tentu tidak ingin Fir'aun dan Qorun adalah guru kita namun yang harus kita jadikan Fir'aun dan Qorun adalah musuh kita dalam sikap dan tindak tanduk yang patut untuk kita jadikan guru adalah Nabi Muhammad Rasul tercinta, Nabi yang mulia Suri Taulah dan seluruh umat manusia pemimpin para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam semoga Allah melindungi saya bapak yang hadir ibu-ibu dan saudara-saudari yang hadir dari sentuhan neraka Allah dari penyesalan di hari akhirat walaupun penyesalan itu pasti akan ada kita pasti akan menyesal namun semoga penyesalan itu tidak berbuah kepada masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa taala semoga Allah subhanahu wa taala menjaga saya bapak dan ibu Saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dari murkanya, karena murkanya tidak akan tertahankan murkanya tidak akan tertanggungkan naam, betul Allah maha pengasih, Allah maha penyayang Allah maha pengampun namun juga kita perlu sadar Allah itu kalau marah, azabnya tidak akan tertahankan dan tertanggungkan nabi ibadih, anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad aku adalah Rab yang maha pengampun aku adalah Rab yang maha pengasih namun azabku adalah azab yang teramat pedih kita harus buat perhitungan. Jangan kita hanya bertelakan kepada sifat Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Lalu kita berbuat di atas maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah tidak ampunkan. Kalau Allah tidak kasih kita mengasihi. Berarti kita akan berhadapan dengan adab yang tidak akan tertahankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh an'am ala abdihi wa rasulihi muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi penyampaian materi Dengan tema dialog Padahal Masyar Acara yang selanjutnya yaitu Dialog Sambil istirahat Dan nanti kita berdialog Kita akan buka Insya Allah nanti 30 menit Sekitar 30 menit kita berdialog Mungkin secara lisan Nanti bisa disampaikan dan kalau Tulisan juga bisa kita kita terima dan mungkin tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab pada kesempatan siang ini, insya Allah pada kesempatan kajian di tempat lain akan e, dijawab. Untuk 30 menit kita buka 3 pertanyaan. Turnamen pertama, silakan yang ingin bertanya, ya silakan sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Nama saya Termawan, Palangkaraya. Saya bertanya, ada sebagian kita para kawan-kawan kita yang dari keluarga dari bapak itu? Pelan-pelan, para... pak. Pelan-pelan karena mungkin ini berkembang, jadi pelan-pelan. Oh, ya. ini, ini, pak, kami bertanya Kita dari bapak-bapak ada yang rajin menuntut ilmu dalam agama dan. Rajin dalam melaksanakan Sadar, ilmu Mau mengamalkan ilmu itu Tetapi Ada kendala terhadap Istri dan anak-anak kita Tidak taat terhadap Ajaran agama Dan banyak-banyak berbuat maksib Dan kalau kita dawai Dia masih menentang Bagaimana caranya Agar istri dan anak-anak kita mengikuti dakwah kebenaran kita ini. Sekian terima kasih. Ya satu pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah. Kemudian pertanyaan kedua silakan dibuka. Ya uh, pertanyaan malam tadi Ustaz tentang istilah ulama. Uh, Ustaz mengatakan bahwa Salat taraweh itu masna masna. Tapi ada juga yang empat Apakah itu termasuk istilah di kalangan para ulama Terima kasih Pertanyaan terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Haji Kestelani Menyimak tentang pembicaraan Bapak tadi Bahawa di Padang Mahasar nanti Ada segelungan manusia akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan mereka meminta syafaat kepada beliau ataupun doa dan beliau mengatakan napsi napsi. Di sini yang perlu kami tanyakan, apakah ada lagi orang yang bisa memberikan syafaat setelah Nabi Adam alaihissalam nanti jamal makhsar pada saat itu? Terima kasih. Ya. Termin pertama untuk tiga penanya Sudah selesai Dan nanti insya Allah akan dilakukan dengan termin berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Pertanyaan pertama Kalau saya tidak salah tangkap tadi karena gema yang ada Kita ingin berada di atas jalan kebenaran Tapi kita temukan istri kita Kita temukan anak-anak kita Belum mau mengikuti Atau mungkin ada sebahagian daripada keluarga kita Yang belum mau mengikuti Maka apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita kerjakan Untuk agar anak dan istri kita Mau berjalan di atas kebenaran Bapak dan Ibu, kaum Muslimin dan Muslimat, Rahimani wa Rahimakumullah Sebelum kita menyalahkan anak dan istri kita Perlu kita juga kembali ke belakang Memang sekarang kita sudah mengenal kebenaran Memang kita sudah tahu mana jalan yang hak Tapi berapa tahun baru kita tahu itu Sementara sekian tahun kebelakang Kitalah yang telah mendidik istri dan anak kita untuk jalan yang tidak baik tersebut Kita yang telah memberikan fasilitas kepada mereka Agar berjalan di atas-atas yang tidak baik Kita yang telah berikan mereka pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat Kita yang telah memberikan mereka Dana dan sarana untuk berjalan di atas yang tidak diridik oleh Allah dan kita diam Ini perlu kita ingat untuk apa? Untuk kita sadar bahwa perjalanan yang terjadi kepada istri dan anak bukan hanya semata-mata kesalahan mereka, tapi juga ada kesalahan kita masa lalu. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Mereka berada di atas jalan yang tidak benar dan kita di kita mendukung bahkan kita mungkin yang dulu menjadi pelopor mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang sekarang kita ingin mereka untuk meninggalkannya. Itu juga harus kita sadari. Akhirnya saya berkata kalau dulu sudah belasan tahun kita sabar mendidik istri kita untuk jalan yang tidak baik, maka sekarang kita juga harus sabar mendidiknya untuk ke atas jalan yang yang baik. Sebagaimana bertahun-tahun lamanya kita berikan sarana dan prasarana, kita berikan fasilitas dan kita malah se seolah-olah mendukung, mensupport pekerjaan mereka yang tidak baik. Sekarang saatnya Allah juga ingin menguji keimanan kita Untuk sabar Banyak orang Yang sudah belasan tahun membiarkan keluarganya di atas kesalahan Ketika dia benar Dia ingin keluarganya berubah dalam satu bulan Tidak semudah itu Mengajak manusia Tidak semudah itu Menundukkan hati karena hati Masing-masing Setiap orang memiliki hati masing-masing Dan hati itu ada di sisi Allah allah Yang sanggup membolak-balikkan hati Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya sampaikan bahawa Yang harus kita tahu Bahawa kita wajib memberitahu Kebenaran kepada mereka Jangan putus asa Jangan bosan-bosan Karena kewajiban kita Sebagai seorang suami Kewajiban kita sebagai seorang ayah Sampaikan kepada mereka kebenaran Perihal nanti mereka ikut Atau tidak ikut itu urusan mereka dengan rob mereka Kewajiban kita Sampai kepada titik Kamu sebagai suami Sampaikan kepada istrimu kebenaran ini Kamu sebagai seorang ayah Sampaikan kepada anakmu kebenaran ini Kalau itu sudah kita jalankan Berarti kita telah menjalankan tugas Yang telah Allah embankan di pundak kita Sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah Perihal istri atau anak tidak ikut Urusan dia dengan robnya yang salah adalah kita berbuat, mengajak, mengajak seminggu, dua minggu, sebulan, lalu kita bosan dan kita biarkan dia mereka, dan mereka tanpa nasihat. Itu yang salah. Maka teruslah menasihati. Nabi Nuh menasihati anaknya sampai akhir daripada kehidupan anaknya. Dan Nabi Nuh tidak akan bersalah karena anaknya tidak ikut kebaikan. Nabi Nuh dan Nabi Luh tidak akan bersalah Karena istrinya tidak ikut kebaikan Kenapa mereka tidak bersalah Mereka telah menjalankan tugas Telah menyampaikan kebenaran Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat Sering orang ketika menasihati anak dan istrinya Yang ada di benaknya Setelah saya katakan kamu harus berubah Ini kesalahan Setelah dia sampaikan yang ada di benaknya Setelah ini kamu harus berhenti Ini kesalahan Karena merubah hati seseorang Merubah orang dari bejat menjadi taat Merubah orang dari maksiat kepada kesolehan Bukan kuasa kita Tapi kuasa Allah Rabu'l-Izzati wal-Jalalah Kewajiban kita hanya menyampaikan Wa mubin. Tidaklah tugas kami kata Nabi Para Nabi dan para Rasul Kecuali menyampaikan Kalau Nabi dan Rasul Tugasnya hanya sampai menyampaikan Dan bukan sampai merubah manusia Siapa kita Yang ingin langsung merubah orang-orang yang kita dakwahi Biasanya Orang-orang yang punya target Ketika berdakwah orang harus berubah Dia akan sampai kepada titik putus asa berdakwah Dia akan bosan berdakwah Dia akan bosan menyampaikan kebenaran Dia akan berkata Malas saya ngomong sama kamu sudah berulang-ulang saya katakan Kamu tidak faham-faham juga Sudah, kamu sana biar saya sendiri Sia-sia selama ini Pengorbanan saya Membelikan kamu majalah, membelikan kamu buku Membelikan kamu kaset Menyampaikan kepada kamu kebenaran Sia-sia, ya sia-sia Kalau kita sudah mengatakannya sia-sia Ya sia-sia Maka orang yang punya target ketika berdakwah Orang yang didakwahi harus berubah dia akan putus asa dan akan berpangkutangan tapi orang yang dalam berdakwah punya target kewajiban saya menyampaikan kebenaran perihal orang ikut atau tidak ikut urusan dia dengan robnya setiap dia menyampaikan kebenaran dia akan bahagia alhamdulillah tugasku sebagai seorang suami telah aku jalankan alhamdulillah tugasku sebagai seorang ayah telah aku jalankan intinya jangan bosan menyampaikan kebenaran sampaikan terus perihal nanti ikut dia atau tidak perihal nanti dia patuh atau tidak Allah yang tentukan wallahu taala alam. Pertanyaan kedua tadi malam kita berceramah di salah satu masjid setelah salat isya di situ ada pembicaraan tentang salat tarawih dan di situ kita bacakan hadis daripada Ibn Umar salatul laili masna masna salat malam itu Dua rakaat 2 rakaat bagaimana dengan yang melakukannya empat rakaat 4 rakaat sebenarnya riwayat tentang salat nak malam Nabi Muhammad ada dua, sebahagian dan itu riwayat yang paling banyak. Hadis yang paling banyak bercerita bahawa Nabi itu menyelengkan salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Namun sebahagian riwayat, namun riwayatnya sedikit mengatakan Nabi Muhammad pernah melakukan salat empat rakaat, empat rakaat. Maka kedua-duanya boleh dan kedua-duanya ada dasarnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ketiga Setelah tadi kita bercerita tentang Nabi Adam Yang mengatakan tidak sanggup memberikan syafaat Karena dia telah berbuat kesalahan Apakah ada orang yang memberikan syafaat setelah itu? Bapak, Ibu, kaum muslim dan muslimat Sengaja kita potong hadis tadi Itu adalah awal pembicaraan Nabi Muhammad Awal cerita Nabi Muhammad SAW di Padang Mahsyar Setelah tidak berhasil dari Nabi Adam Kita semua berbondong-bondong kepada Nabi Nuh AS minta Nabi Nuh untuk memberikan syafaat. Syafaat yang kita minta itu adalah agar Nabi Nuh, Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan lagi biarkan kami menunggu lebih lama. Datanglah ya Allah untuk masa berhisab. Jadi syafaat di situ adalah minta kepada para nabi agar berdoa. Tentu doa para nabi lebih dikabulkan oleh Allah dibanding doa doa kita. Nabi Nuh juga tidak tidak bisa Nabi itu tidak berkata, Nafsi-nafsi, saya tidak bisa. Tapi datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita pun berbondong-bondong, Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Dan minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Untuk memberikan syafaatnya. Berdoa kepada Allah, Agar Allah datang menghisap. Tidak membiarkan kita di bawah terik matahari yang begitu panas. Menunggu dalam penantian yang sangat panjang. Nabi Ibrahim juga berkata, saya tidak bisa. Saya pernah berbohong tiga kali. Subhanallah. Nabi Ibrahim pernah berbohong tiga kali. Tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita berbohong dalam satu minggu? Berapa kali kita berbohong dalam satu hari? Saya tidak bisa, kata Nabi Ibrahim. Saya pernah berbohong tiga kali. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Datanglah kepada Nabi Musa. Kita pun rame-rame datang kepada Nabi Musa salam. Nabi Musa mengatakan saya tidak bisa. Saya pernah membunuh orang di dunia. Padahal Nabi Musa membunuh dengan tidak sengaja. Saya tidak bisa, Nabi Musa. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Datanglah kepada Nabi, Nabi Isa. Nabi Isa juga menjawab saya tidak bisa. Tapi datanglah kepada Muhammad. Akhirnya semua kita datang kepada Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah. Ketika itu Nabi Muhammad berkata, Anallah, Anallah. Saya yang pantas untuk syafaat ini, saya yang pantas untuk syafaat ini. Maka kata Nabi Musa, Nabi Muhammad S.A.W. Saya pun pergi ke bawah haras. Saya sujud, saya memuji, memuja Allah dengan puji-pujian yang sangat panjang, dengan sujud yang sangat lama, dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan pada saat itu juga kepada aku, sampai kemudian terdengar Allah berkata irfa' ra'saka was'altu ataa angkatlah kepalamu wahai Muhammad mintalah permintaanmu akan dikabulkan maka aku berdoa kepada Allah agar Allah datang untuk segera menghisap kita yang ada di permukaan di padang mahsyar ini jadi ini haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu bisa baca ini di dalam tafsir tafsir tentang ayat Wahmin al-laili, fatahjatihina filataka, asa'an yabghathka Rabbuka mukamam mahmudah. Pada malam hari bertahajudlah kamu, semoga Rabbmu akan membangkitkan kamu di tempat yang paling terpuji. Paling tempat yang paling terpuji ini maksudnya adalah syafaatul uzma, syafaat paling besar di hari akhirat di mana Nabi Adam mengelak, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak mampu, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa juga tidak bisa. Hanya yang bisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang akan memberikan syafaat itu nanti Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi syafaat itu adalah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Agar Allah datang segera menghisat kita Dan tidak membiarkan kita di bawah terik matahari Di padang masyar Dalam penatian yang panjang Di bawah terik matahari yang sangat panas Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Muhyiddin Yang ingin saya bertanyakan Saya ada membaca salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Ku ampusakum wa ahlikum nara Kaitannya ayat ini Ada di antara kita Orang yang hanya mementingkan diri sendiri Misalkan dia senantiasa ibadah Atau selalu intikap di masjid Namun tidak terpikirkan nasib Anak dan istrinya Di rumah Bahkan terkadang orang tersebut Meninggalkan tugas kewajibannya Sebagai pegawai negeri sipil Dengan mengikuti Etikab di masjid Nah oleh karena itu Berdasarkan ayat ini Itu yang terpenting Tanggung jawab kita itu terhadap Anak dan istri terlebih dahulu Atau keluarga Baru orang lain Kemudian pernah di zaman Rasul ada salah seorang yang sibuk dengan ibadah di masjid. Lalu Nabi menegur, apakah anda punya anak dan istri? Dia jawab ada. Siapa yang memberi nafkah anak istrimu? Adalah dia jawab saudara saya. Nabi menjelaskan bahwa saudara saudaramu itu lebih baik daripadamu karena dia Memberi makan atau menyantuni eh, Anak istrimu Nah dalam kaitan ini Mohon penjelasan bagaimana hal yang demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya ingin menanyakan Saya pernah mendengar bahwa Pada yaumil hisab atau yaumil mahsar Ada orang yang diputihkan wajahnya dan Ada orang yang dihitamkan wajahnya Mohon penjelasan apakah ini sebuah hadis atau kedudukan hadisnya bagaimana? Yang kedua, bahwa saya pernah mendengar juga pada Yamil Hisab atau Yamil Mahsyar Rasulullah uh, melihat sebahagian daripada umatnya ada yang disiksa dan diajab. Kemudian Rasul mengatakan, uh, kenapa mereka ini disiksa dan diajab? Kata Allah menjawab bahwa kamu tidak tahu sepeninggal kamu buang mereka begini-begini. Saya juga mohon penjelasan apa sebenarnya yang diperbuat oleh umat itu sehingga Rasul tidak tahu sepeninggal beliau. Terima kasih dua pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pertanyaan terakhir, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, dalam kesempatan ini Ulun ini menanyakan dua pertanyaan. E, yang pertama, apa boleh dikatakan orang Islam yang telah Mengakhiri hidupnya Dengan Dikatakan dengan husnul khatimah Itu bisa membuat gambaran Di akhirat kelak dia akan selamat Atau mendapat syafaat dari Rasulullah Yang kedua Ada hadis yang mengatakan Bahwa Islam ini terbagi dari beberapa golongan Namun hanya satu golongan Yang bisa masuk dalam surga Sementara golongan-golongan ini Membicarakan bahwa Kebesaran Allah Membicarakan Cinta dan mahabbahnya kepada Rasulullah Bagaimana nasib golongan-golongan yang lainnya Sementara satu golongan yang masuk syurga Nah apakah yang pengikut pengikut Golongan yang lain itu Berandai-andai di padang masyar nanti Seperti yang diceritakan oleh Al-Ustaz tadi Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama di Dalam Al-Quran Surat At Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya ayuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari sentuhan api neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang terlalu rajin ikhaf di masjid? terlalu rajin pergi berdakwah sehingga lupa kewajibannya kepada anak dan istrinya. Bahkan dalam pertanyaan tadi kita dengar mereka rela meninggalkan tugas mereka di kantor hanya untuk pergi beriktikaf. Kaum muslimin dan muslimat, rahiman wa Kalau kita sebagai seorang suami ada kewajiban-kewajiban lain yang telah Allah wajibkan di pundak kita kalau kita sudah menjadi seorang ayah ada kewajiban-kewajiban lain yang juga sudah Allah wajibkan di atas pundak kita kalau itu namanya wajib maka dia mengalahkan iktikaf yang hukumnya adalah sun sunat tidak akan ada seorang ahli fikih tidak akan ada seorang alim ulama yang berani menyatakan amalan sunnat harus didahulukan daripada amalan wajib kalau sampai melalaikan sehingga anak dan istrinya tidak diberi nafkah kalau sampai melalaikan tugas kewajibannya sebagai seorang karyawan sebagai seorang pegawai itu adalah tugas kewajiban yang telah dia setujui ketika dia masuk sebagai karyawan dan pegawai maka dia telah melalaikan kewajiban dan itu tidak bisa dihapus dengan ibadah-ibadah sunat. oleh karena itu melalaikan kewajiban tetaplah hukumnya dosa benar apa yang bapak katakan bahawa kewajiban kita pertama kali adalah diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Baru setelahnya orang yang paling dekat lagi dengan kita. Dan orang yang paling dekat dengan kita. Dan orang yang paling dekat dengan kita. Begitu Nabi SAW memulainya. Andai kita membaca sejarah Nabi Muhammad. Dan serius ingin kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita temukan. Ketika risalah datang. Yang pertama kali dikumpulkan Nabi Muhammad keluarganya. Anaknya. Istrinya. Pamannya, bibinya, orang-orang keluarganya, asy Itu yang dikumpulkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan didakwahi. Istrinya ikut, anaknya ikut, wabillahil hamd. Namun sebahagian daripada pamannya, termasuk Abu Lahab dan termasuk Abu Jahal mengingkari. Adapun Abu Thalib percaya dengan hatinya, tidak mau melafaskan. Baru kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di kota Mekah bertahun-tahun. Baru kemudian hijrah ke kota Madinah ketika tidak memungkinkan lagi di kota Mekah dan akhirnya kembali lagi ke kota Mekah setelah 8 tahun perjalanan dakwah di kota Madinah. Di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu tahulah kita Bahawa Nabi Muhammad mengamalkan ayat ini dirimu keluargamu dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka jangan habiskan waktu kita untuk orang lain kalau anak dan istri kita masih belum bisa kita didik kepada yang baik. Apatah lagi kita mengajak orang dan tidak ada waktu untuk mengajak anak dan istri, wallahu taala alam. Pertanyaan yang kedua. Kita dengar di akhirat nanti ada wajah yang diputihkan dan ada wajah yang dihitamkan. Apakah ini hadis? Kalau ini hadis, apakah hadis ini sahih? Jawabannya ini adalah ayat Al-Qur'an. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Orang-orang yang berwajah putih adalah orang-orang yang bertakwa. Putih karena mereka berwudu. Inna ummati yub'athuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya putih bersih dari karena mereka sering berwudu. Adapun orang-orang yang berwajah hitam adalah orang-orang yang kafir. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Yauma tabyaḍu wujū wa Nanti silakan Bapak ada di hadapan kita nanti bisa kita carikan di ayat berapa surat berapa. Kalau saya tidak keliru dalam surat An-Nisa nanti ayat berapa saya tidak hafal. Kemudian kami juga mendengar bahwa di akhirat nanti di haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya sebagian orang-orang dari kaum dari umat Nabi Muhammad mau datang lalu Nabi Muhammad mau menerima mereka mereka terhalang Nabi Muhammad kemudian berkata ummati ummati itu umatku itu umatku kemudian para malaikat berkata innaka la tadri ma ba'daka betul itu umatmu wahai Muhammad tapi kamu kan tidak tahu apa yang telah melakukan mereka lakukan setelah kamu meninggal Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh umat setelah Rasulullah SAW wafat? Jawabannya adalah, banyak sekali hal-hal yang bukan bahagian daripada agama dan syariat Nabi Muhammad. Dianggap oleh umat setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai agama. Banyak sekali. Itu bukanlah agama Islam. Itu bukanlah syariat Islam. Itulah bukan bahagian daripada apa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad. Tapi diyakini sebagai syariat Islam. Diamalkan dengan penuh keyakinan ini adalah syariat Islam. Dan itu banyak sekali. Perjalanan 1400 tahun telah membawa ribuan permasalahan. Yang sebenarnya bukan bahagian daripada agama Islam. Dianggap sebagai ajaran agama Islam. Dan mungkin waktunya tidak pas untuk kita berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Namun banyak sekali umat Islam yang telah terjerat ke dalam hal-hal yang bukan bahagian Islam, tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad lalu diamalkan dan dianggap sebagai syariat Islam. Berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. 73 golongan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat dari sentuhan neraka, yang lainnya tidak. Pertanyaannya, apakah yang lain ini juga bisa masuk surga? Jawabannya ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkata, sataf "Sataftariqu ummati." Umatku artinya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Maka yang terpecah belah umat Nabi Muhammad karena perbedaan pendapat di antara mereka. Namun mereka tidak keluar dari umat Nabi Muhammad Berarti mereka masih umat beragama? Islam, namun mereka berbeda pendapat. Ada yang terjerat. Namun hanya satu yang selamat. Satu yang bertahan di atas syariat yang mulia, syariat yang agung. Beragama sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, hanya satu saja. Yang lainnya ter terjerat, terperangkap ke dalam kesalahan. Ditarik dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Tapi mereka suatu saat tetap akan masuk ke dalam surga karena akidah umat Islam hanya syirik yang mampu menahan orang di neraka Adapun mereka, apabila mereka masih muslim walaupun mereka karena dosa dan kesalahan yang terjadi penyelisian terhadap syariat Nabi Muhammad yang terjadi tetap saja suatu saat setelah semua dosa itu habis dibakar di api neraka mereka akan dibangkitkan dan sembahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala sepakat ahli hadis bahwa mereka tidaklah kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi Muhammad telah berkata ummatku pertanyaan berikutnya apabila orang mengakhiri hidupnya dengan khusnul khatima apakah sudah dipastikan dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW jawabannya tidak ada kepastian tidak ada kepastian bahwa kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad atau tidak akan tetapi kita semua berharap, kita semua ingin Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita. Dan syafaat Nabi Muhammad salam asalal bermacam-macam di akhirat. Diterangkan oleh para ulama di dalam bab syafaat di dalam kitab hadis yang sangat banyak. Di antaranya Allah minta Nabi Muhammad salam asalal minta kepada Allah agar dosa kita diampunkan. Itu syafaat. Atau Allah Nabi Muhammad minta kepada Allah subhanahuwataala agar derajat kita di surga dinaikkan atau Nabi Muhammad berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan kita ditambahkan atau Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar azab kita di neraka tidak seberat dosa yang kita dapatkan jadi berbagai macam syafaat yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad diterangkan di dalam hadis-hadis yang sangat panjang dalam bab syafaat jadi itu adalah pertolongan Nabi Muhammad terhadap umat Islam dia umil masyar. Dan Rasulullah mengatakan bahawa umat yang banyak mengucapkan salawat kepadanya akan berbahagia dengan syafaat kepadanya nanti dia umil masyar kala. Oleh karena itu, perbanyak kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Perbanyak kita membaca hadis karena di dalamnya akan ada sebutan Nabi dan kita akan bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan yang terakhir melalui secari kertas Tolong jelaskan tentang keadilan dan hikmah Allah Azza Wajalla. Kenapa Allah menciptakan orang-orang kafir Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Di dalam kitab Miftah Darussa'adah Karya seorang imam Yang sangat agung Ibn al-Qayyim al-Jawziyah beliau bercerita panjang lebar tentang hikmah kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga kenapa apa hikmah dibalik turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi salah satu di antaranya kenapa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Adam bersalah dan Allah turunkan Nabi Adam ke permukaan bumi dan akhirnya di bumilah hidup Nabi Adam dan garis keturunannya dan kita adalah garis keturunannya sampai orang-orang yang akan wafat di hari akhirat di, di hari kiamat salah satu hikmah yang beliau bawa tidak semua tidak semua garis keturunan Nabi Adam berhak kembali ke surga tidak semua anak cucu Nabi Adam berhak untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan berada di surga Allah karena Allah tahu sebahagian mereka berlaku ingkar sebahagian mereka berlaku kufur sebahagian mereka berlaku zalim sebahagian mereka tidak pantas masuk surga pantasnya hanya di neraka kenapa Allah ciptakan mereka? Allah ketika menciptakan makhluk Allah penuh rasa sayang kepada makhluknya Allah berikan nikmat Allah berikan ampunan Allah berikan teguran Allah berikan segala-galanya Allah minta hanya sedikit Ketika orang itu Tidak mau mengikuti Yang sedikit Dan kemudian malah melakukan yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia yang telah mencampakkan dirinya ke dalam jurang kekafiran dia yang telah mencampakkan dirinya ke dalam jurang kemunafikan, dia yang telah mencampakkan dirinya ke dalam jurang kehinaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disalahkan karena mereka ada banyak sekali hikmah dibalik diturunkannya Nabi Adam dari dari surga ke dunia, salah satunya karena Allah tahu, tidak semua makhluk Allah, tidak semua bagaris keturunan Nabi Adam tidak semua anak cucu Nabi Adam adalah orang-orang mulia di dunia salah satu kenapa dunia ada agar di dunia jelas mana yang orang-orang baik dan jelas mana orang-orang yang busuk penuh kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah minta sesuatu yang sedikit ketika kita tidak mau dan belum mau untuk patuh kepada Allah dalam hal yang sedikit hanya mahu terima nikmat yang semikian banyak, dan enggan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sebenarnya hanya sedikit, maka kita yang telah mengancampakkan diri kita ke dalam kejurang kekafiran, ke dalam jurang kehinaan, dalam jurang kemunafikan, dalam jurang kefasikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, telah mengingatkan, telah memberikan wanti-wanti, dan ketika itu masih berlanjut, maka Allah tidak boleh disalahkan karena keberadaan orang kafir, namun dia yang patut disalahkan untuk dirinya sendiri. Allah di dunia menyuruh kepada para para nabi dan para rasul untuk berdakwah, menyuruh orang-orang yang beriman untuk sabar. Hikmah di antara adanya orang-orang yang ingkar adalah ujian untuk orang-orang yang beriman. Wanablukum, wajalna baqdokum li baqdin fitnatan atas Kami jadikan kalian dengan kalian yang lainnya saling fitnah. Orang mukmin mendapat ujian dengan adanya orang-orang yang kafir. Orang kafir mendapat ujian dengan adanya orang yang mukmin. Namun yang perlu kita camkan bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia. Keberadaan orang kafir bukan karena Allah ingin mengazab mereka. Allah ingin mereka berada di atas kebaikan. Allah ingin berada mereka berada di atas kenikmatan, tapi hanya mereka sendiri yang telah mencampakkan diri mereka ke dalam jurang kekafiran setelah datangnya peringatan setelah datangnya ayat-ayat Allah setelah datangnya petunjuk dari Allah wa mereka abaikan itu mereka singkirkan, mereka bertahan dengan kebiasaan mereka maka ketika di akhirat Allah berkata Al la hari ini tidak seorang jiwa pun yang akan dizalimi kenapa? karena kalian dibalas Sesuai dengan apa yang kalian kerjakan Orang kufar dibalas Sesuai dengan pekerjaannya dia Orang munafik dibalas Sesuai dengan apa Karena apa yang dia mereka kerjakan di permukaan bumi Orang yang ingkar dibalas Karena sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di permukaan bumi Allah tidak berlaku zalim Jadi tidak tidak bisa Tidak boleh kita berpikir Kenapa tidak orang muslim saja yang hidup di permukaan bumi Karena bumi ini adalah ujian. Keberadaan manusia di permukaan bumi untuk diuji oleh Allah. Sebahagian mau dan sebahagian ingkar. Dan kain ingkar kesalahan mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau patuh dan taat kepada Allah. Dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan menjadikan majlis ini majlis yang penuh rahmat. Dan menjadikan kita orang yang saling cinta mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita tidak pernah bertemu dan mungkin kali ini. Tapi, karena kita adalah okuwa, sesama muslim. Rasanya kita sudah bertemu sekian lama. Itulah perasaan yang telah Allah tanamkan di dalam orang-orang yang beriman kepada saudaranya. Semoga Allah menyatukan kita di akhirat. Sebagaimana Allah menyatukan kita di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.